Як побачив, що здивування її переросло у дивний спокій, так наче я зовсім не тримав усе ще її за плечі, причому доволі міцно стискаючи їх пальцями. Чому ж не розуміти, сказала вона так само спокійно, я маю бути вдячною, що ви, молодий, вродливий і привабливий, звернули увагу на бридку кульгаву качечку і запросили її прогулятися. Ого, як вона повернула, встиг подумати, і пальці мої самі розтислися. Вибачте, пробурмотів знічено, вибачте, будь ласка, зовсім не хотів образити вас. До того ж, до того ж я зовсім так не думав, коли й пропонував прогулятися разом. Я гадав, Мука, що народилася в глибині її зіниць і стала рости що секунди, раптом щось мені нагадала. Щось мов би вже напівзабути мною. Ще секунда, друга, біль, що струменів з її очей, здавалося, от-от розірве цю дівчину на шматки. І тут я збагнув, що нагадує мені цей погляд, ця мука в очах. Так дивилася провідниця в потязі, яким я приїхав сюди. Провідниця, котра так безглуздо і загадково загинула. Раптова думка аж обпекла мене. «Скажіть, ви знаєте?» «Знали Людмилу Черняк?» – спитав я. «Людмилу? Черняк?» Лора відступила назад, мало не вдарилася спиною об двері. «Чому ви про це питаєте?» «Тому що?» Я не зміг сказати те, що думав, але став притул до неї. «Я питаю тому, що я приїхав тим самим потягом». «Потягом? З якого вона?» «Ні, цього не може бути». «Чому не може?» Я дихав її у лице, ловив її подих, захлинався її болем, але відступати не хотів. Тільки думка, як я міг за ці місяці забути, так зовсім забути Людмилу, – стигла промайнути. А за тим ще одна, що не давала спокою перші дні мого перебування у Старій Вишні. Чому мене не викликають більше до міліції? Чому я сам, якщо так мучився цим питанням, так і не відважився туди навідатися, аби про все дізнатися? Забув. «Забув». Я мало не простогнав це слово. «Чому не може?» – струсунув Глорію ще раз, вона подивилася вже стомлено. «Не знаю», – сказала так, ніби повторювала чиїсь слова, і попрохала ще тихіше. «Відпустіть мене, будь ласка». А що я тримав її досі за плечі, додала з якимсь фатальним розпачем. Ви ж нічого про нас не знаєте, ну геть нічогісінько. То як ви можете судити? Я й хочу дізнатися, пробурмотів я, проте руки опустив. Лора вагалася. Вона дивилася кудись повз мене, так наче там хтось стояв. Хтось, кого вона намагалася пізнати. Я терпляче чекав, проте з'явилася думка, що стала в мені розростатися, немов ракова пухлина. Час іде. Невблаганно іде час. Я його дурно гаю. Я вже мав би йти вулицею, мав слухатися у тишу, ловити щонайменші шурхоти, чекати звуків, чекати крику. Глорія щось прошепотіла: Здається, то було слово «вибачте». Напевно, бо вона рвучко відчинила двері і вийшла. Ось уже зникло від луні її швидких нервових кроків, кроків кульгавої людини. Я став гарячково збиратися, хоч, власне, ще й не роздягся. Схопив светра, став навіщо сміяти його в руках, але так і не піддягнув, а пожбурив на ліжко. Проте перед тим, як вийти на двір, я довго стояв біля дверей і прислухався, чи не шумить дощ. Мов би, дощ міг мене вберегти від цієї прогулянки, що здавалася мені безглуздою. На дворі я почув, як хтось тихо мене кличе. Озирнувшись, побачив мого старого господаря Антона Петровича. Я здивовано подивився на нього, «Адже досі він ніколи перший не озивався до мене». Він поволі наблизився і тихо, але швидко став говорити про те, яка нещасна доля в їхньої дочки, про якусь свою вину перед нею і перед так само нещасною дружиною, яку тепер треба спокутувати. Про те, що Лорі не можна хвилюватися, що я, звичайно, маю право розмовляти з нею, навіть кликати до себе, але по змозі я повинен знати про неї хоча б дещицю того, що знають вони. Його бурмотіння ставало все швидшим. Здавалося, він поспішав, якомога швидше виговоритися, а зміст сказаного його зовсім не цікавив. А втім, може, то мені так сталося. Я запевнив Антона Петровича, що жодних почуттів, крім глибокої поваги, Долори я не маю. «Спасибі», – сказав він і взяв мене за руку. «Спасибі вам, Георгію. Я знав, що ви порядна людина». «А як ви вимовили її ім'я?» «Здається, так ніхто ще не вимовляв».